Вона не злюбила на хоч ніхто не мав і гадки її прив'язувати. Розтяцькований, понікельованими блискітками бляшечками, поясок повісили на шию для прикраси. Дівчинка мала намір прив'язувати до кільця повідець, щоб водити на ньому свою вихованку, якщо вирушить колись далеко. Побоювалась, що без повідця відіб'ється і загубиться, та не так воно сталося. Серенька швидко розправилася зі своїм нашийничком, хоч його було і натягнуто туго Спочатку вона силкувалася скинути лапами Пищала, перекидалася, але поясок тримався Колохати паркан, Яна встромила голову між штахети, крутила нею, крутила Аж поки нашийник не повис на паркані Ніхто цього її не вчив Як вона здогадалась? Не терпіла прикрас і любила волю Хоч днювала на порозі, Хоч спала під вікном, За яким довго не мовкав телевізор, А свою Буду вулик, Виявляється, цінувала і берегла. Інколи Марта заганяла її соломіць, Запихала її і сама встромляла туди голову. Діана поскімлювала. Та тільки но ну, дівчинка відступилася, Собака виплигнула зі своєї домівки, Як відпущена пружина. Спровадивши з порога, Заганяла її і бабуся. Ану до добуде! Гримала тупала ногою. Ти бач, чи в тебе своєї хати нема. Діана всідалася на горбочку коло лави, хвіст на землі, передні лапи на струнко, дивилася мило трішки насмішкувато. Та коли сусідська ряба кішка зважилася з трьома біленькими В червонястих плямах кошенятами покрадьки забратися в її домівку, як зчинилася несусвітня Веремія. Лежачи на порозі, собачка очікувала дівчинку. Не лише до хати, на веранду вона ніколи не заходила Поріг для неї був кордоном Хтось у гості, ця волить з порога Коли кішка з'явилася з кошенятами, які хоробро котилися клубочками Діана собі ліньки спостерігала Лапи простягнуті, хребет видовжений. Та ось кішка злодійкувато оглядаючись наблизилася до буди вулика Вона задерла голову, нюхнула повітря і повагом як господиня ступила під дешок Пішла далі, скоро її розвусена мордочка виглядала з-під дешка Кішка нявкнула, покликала кошенят І сама будевулик вулик, і купельце в ньому їй до душі Кошенята одне за одним вистрибували до кішки Діана так квацько плегнула з порога, наче б хтось з неї вистрілив Ряба кішка засичала, поставивши очі страхом Була готова вп'ястися випазуреними кігтями, Надималася, випазурювалася і сичала за нею і собі, горблячись, ставали очі страхом і сичали кошенята. Під цинковим дахом зазищало загуло, як не дищало й на гуло, коли жили тисячі бджіл. Ще вище, не свої вуха і присівши, щоб напасти, діана рішуче махнула лапою і змила кішку геть із ґаночка своєї домівки. Кішка перекидки опинилася коло лави. Спам'ятавшись, вона прожогом вимитнулася на дровітню. І зігнувшись у дугу, нявкотіла, гучала, як натріснутий репливий барабан. Лементувала схмизу й кропиви. Собачка вимітала кошенят. «Ач, які непрошені гості!» – лютувала вона. І кошеня стрімголов летіло в кропиву. Одне, друге, а третє, уперте забившись усередину її хатки, металося по ній з кутка в куток. Потім учепилося кігтями в підстилку. Вона й витягла його, заразом із латиним галіфе, і википнула. Кішка ще надривно кричала, догукуючи свій виводок, а Діана поважно сіла перед будою вуликом. На її чорненькому носикові запікалася крапелька крові, але й не злизнула її. Кішка таки дотяглася своїм глучастим кіхтем. Коли дівчинка злякано вимчала з веранди, було вже по бойовищу. Діана, вивившись на горбочку, пишалася перемогою. Марта помітила на її носику краплю крові, витерла її пучкою, і вони пустилися в двох кружка-кружка подвір'ям. Довго ніхто не міг звикнути до її імені, навіть бабуся. «Як-як?» – перепитувала онуку, недовірливо знизуючи плечима. «Діана?» А вона відразу прийняла його і ніколи не бігла, якщо бабуся кликала її інакше. А ще вона не терпіла, коли на неї витрішкувато дивилися – Мов би знали, що в цьому є щось безсоромне. Одначе вони могли довго-довго дивитися одна на одну. Дівчинка на неї, а вона на дівчинку. Звичайно дозволяти дивитися на себе комусь одному, та й то,